אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. אם אתם במעדן ויניל, ואלה עוזי והסגנונות, מורניטריין ועוזי מהסגנונות, איתנו כאן באולפן, שלום עוזי פוקס. שלום לך, שלום למאזינים. ואיתנו גם שון בנימון, אף אחד לא קורא לו שמעון, שהביא <laughs> פה עוד כמה תקליטים, כדי שיהיה לנו שמח כאן. בתוכנית. אז עוזי, אה, קודם כל נספר למאזינים שאתמול הופעת בגריי ירוד, מופע מרשים. תודה. אה, ואני חייב לשאול אותך, אתה, בן 78, דני שושן, בן 80. נכון. חיימון, אני לא יודע מן כמה, אבל אתם שומרים על הכל בצורה מדהימה. מה זה? הגנים? מה? אתם... יש לכם דיאטה מיוחדת, אתם בולעים משהו מיוחד שאני לא יודע, והכל הזה נשמר ככה. האמת היא שזה הסוד, ואנחנו לא כל כך מגלים את זה. כשהיינו צעירים יותר, באחד מההופעות נסענו לטבריה, יש שם איזשהו מבנה מערה כזאת, ושם היו נטיפים של מים וכל זה, אמרו לנו, אם תיגו בנטיפים של המים, אז... תישארו לנצח זמרים עם כל... חשבתי שאתם המסתם איזה נטיף, שמרתם לכם ועד היום אתם שותים את השיקוי פגל. כן, כן. לא, תקשיב, אני חושב שזה דבר שאתה גדלת איתו, קיבלת אותו. אני יודע שעבדנו מאוד קשה בשנות ה-60 היו ללא מוניטורים, ללא הגברה שהייתה בצדדים, ועבדנו קשה והשתפשפנו, והמיתרים, אתה יודע, עברו חשיפה למוזיקת הרוק כשניגענו, וככה, אתה יודע, אתה מתחשל, זו דעתי, מתחשל עם הזמן. וזה אותו דבר עם דני, אותו דבר עם, עם האריות, מי ששם, ומי עוד שם? חיימון. חיימון, כן. כן. אני חושב שזה עניין של שנים ושל שפשוף המיתרים ושפשוף הרצון לשיר. עכשיו, אתם בעצם, אז לכאורה הייתם יריבים, שלוש להקות שהתחרו. פחות או יותר על אותו קהל, חוץ מה, נגיד הצ'רצ'ילים הלכו לכיוון המחתרת, מה שנקרא. נכון. Uh, אבל עברו, עברו שנים, ואז אתם הקלטתם גרסה עברית ל-Yellow River. כן, לא כל מזמן. כל שלושת הגדולים, כן? כן, לא מזמן uh, נפגשנו. אולי לו, אנחנו כן. נשמע את זה בהמשך, כי זה שיר חמוד לאללה. נכון. שאלי לפיד uh, כתב את זה. כריסטי, כריסטי, הוא שכתב את כן. זה. כן. ה... כן. אז אולי אנחנו באמת נגיע לזה, לזה אחר כך. את השיר שאנחנו שמענו עכשיו, הוא... השמענו אותו לא מהתקליט של עוזי והסגנונות, אלא מהתקליט של... שנקרא הרוק ישראלי, שנות ה-60. כן. שיש שם, כפי שהשם אומר, רוק ישראלי, שנות ה-60. אבל עוזי והסגנונות... היא לא תחנה ראשונה בקריירה שלך, הייתה תחנה קודמת, אם אנחנו מדברים על הקלטות. נכון. וזה השמנים והארזים. כן. אז זו... בואו נשמע קצת על השמנים והארזים. אה, אני אספר מן המעט על השמנים והארזים. אה, אני, לפני השמנים והארזים, הייתה אישי להקה בראשון שהקמנו. אה, שם הלהקה היה... הלורדים. אני כמעט ולא הייתי בעניין השירה. כן שרתי, אבל זה לא היה הצעד שלי. אתה ו... גם ניגנת גיטרה אז, נכון? וניגנתי גיטרה, ולפני הלהקה הזאת הייתה להקה שניגנו רק גיטרה, והFBI, להקת FBI, זה שהייתי בשירות הצבאי שלי בראשון. משהו בסגנון ה-shadows? משהו כזה, זו הייתה התקופה, זו הייתה הסגנון ו... אבל עם הלורדים הייתה איזושהי מכבסה ב... איך קראו להם? רמת אליהו. הייתה מכבסה כזאת למעלה, eh, למטה. ובימי שישי היו מכונות הכביסה, היו לוקחים ארגזים, היו בונים שם במה, ואנחנו היינו מגיעים <laughs> ומנגנים לתושבים של רמת אליהו וראשון, והיו מגיעים בהמוניהם. המקום שממנו יצא זוהר, כן. כן. עכשיו, מה שהתברר זה שאחד מה, מהמוזיקאים פעם, שבעבר הרוקיסטים, ג'ראר קמינסקי, שהוא הידוע ומוכר עם הבסיסט, הוא היה הבסיסט, הוא שמע אותי, הם היו באיזשהו אירוע שם, ושמע את הלהקה, ושמע את, אותי שר, ואז הוא שלח שליח לאחר מכן, וביקש ממני להגיע לקפה נוגה. הקפה שבו בעצם הקפה נעשו ההרכבים החלטוריסטיים שהלכו להופיע באותו ערב, ולמחרת אולי כבר לא היו כאלה. <אז> נכון, לתקיים. אבל שם גם התווספו כל החבר'ה, אתה יודע, הצ'רצ'ילים, האריות, המרגנים, חיים סבן, יהודה טלית, והשמינים והרזים, הסינגסינג היו, הייתה בתקופה היא בארץ. ועוד כל מיני להקות ולהקות של אירועים, חתונות ודברים כאלה. ואני הגעתי לשם, הייתי, לשם, הייתי מבוהל. פעם ראשונה שאני מגיע למקום, ואני ידעתי שיש מקום כזה, זה כמו שאתה מגיע לאיזשהו, אתה יודע, בית המקדע, בית כנסת או משהו, וואו. ונכנסתי פנימה ופגשתי שם חברים, מתברר שהשמינים והרזים שהפכו להיות. הסולן שלנו היה שכן שלי, גרתי פה בחולון. בהוף עין. בהוף נכון. אילן דודמן. ופגשתי חבר ילדות שגרתי ביפו, עוזי בויאנג'ו, שהוא היה מתופף בשמינים הראשיים. אח של משה בויאנג'ו. ומשה בויאנג'ו, מתופף של האריות. כן. Okay. וג'ראר קמיסקי, שהוא היה רוקיסט, הוא היה מסתובב עם הרבה מאוד להקות <laughs> בתקופה ההיא, להקות כאלה שהיו בריכת גורדון או מקומות כאלה וזה. ומתוך המפגש הזה יצא שהקמנו את השמינים והארזים, חיפשנו שמות, מצאנו את השמינים והארזים, זה השם, והפכנו להיות להקה מאוד מאוד מצליחה. היינו להקת החימום של להקת הסינגסינג, והיינו מופיעים כל הארץ. עובדה שיצא לכם איפי. ואנחנו היינו הראשונים, בין הראשונים שהקלטנו את ה... טיפ הראשון הזה, מהירות 33, אני חושב, ושם גם זו הייתה הזדמנות ראשונה שלי, כתבתי שיר מקורי שלי. I'm a traveling man. I'm a traveling man, ואת המילים כתב רולי אנג'ל, הוא היה האורגניסט של להקת הכוכבים הכחולים, שהיו גם כן להקה מפורסמת אז. גרי אקשטיין? עם גרי, גרי אקשטיין היה חלק מהלהקה הזאת. וזה סיפור נורא מעניין, שאתה חוזר אחורה, היום שאני מסתכל אחורה ושומע על דברים שקרו ונעשו, כמו בקפה נוגה, שם ישב קלפטר, שם ישב אה, אה, מיקי גבריאלוב, שם ישב רומנו, שם ישב מאיר, שם ישבו חבר'ה, אתה יודע שעם הזמן, היום אתה מסתכל אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו עוד ביחד, מי שכמובן נשאר עוד... אה, אה, והפכנו להיות חלק מהתרבות הישראלית, כאשר היה מאוד קשה לקבל אותנו בהתחלה. הייתה התנגדות קשה מאוד, לא, הם נראים לא טוב, הם היפיס... ומה הם... פתאום הם שרים באנגלית? ומה פי כן, באנגלית, ופתאום סער ארוך, והולכים עם דנטלים, ופדלפונים, ו... פלטפורמות, והיינו ממש חוצנים. בואו נשמע את uh, I'm a traveling man, כן. השמנים והרזים, ואחר כך, אחר כך אני בכל זאת שם עוד עוזי וסגנונות, כי יש, אז נשים. טוב, ומהשמנים והרזים, כמו שאמרתי, אני חייב לחזור לעוד שיר אחד יופי יופי של עוזי אה, והסגנונות. עכשיו, לפני זה, בואו ננסה, אה, לדור שלא ידע את להכות הקצב, לעשות את הבידול ככה בין, בין הלהכות. אז אמרנו, הצ'אצ'ילים היו יותר מה שנקרא מחתרת. כן. אה, והאריות היו מה שנקרא פופ מלודי, ואתם הייתם באמצע. אנחנו, כן, אנחנו באמת באמצע, והיה לנו שם, שמה... כן, היה מגוון של רוק עם מלודיות יותר פופיות כאלה, וכן, היה לנו, אני, אני מאוד אהבתי את הלהקה הזאת, אהבתי את הכתיבה של אייב וורצ'ובר, זיכרונו לברכה, הקלידן הבריטי שלנו, כן. הוא וטוני פרייס, טוני פרייס כתב את כל מילות השירים. וזו הייתה להקה שבאמת סללה דרך מאוד מאוד יפה פה בארץ. Mm. אני זוכר את התקופה של כל המועדונים והבריכות שהופענו, שהיינו מגיעים לקריות או לחיפה, והיו מחכים שם מאות ואלפים של בני נוער, ש... הרופאות לפעמים מגיעים אליי, אומרים, אנחנו ראינו אותך פה, והיינו שם, והיינו בגני התערוכה, וברחתי מהבית. יש סיפור של מישהו, אני לא רוצה להאריך בדיבורים, <אח> אבל יש חוויות לאנשים שעברו. אה, מתברר ש... הבאנו משהו, הבאנו משהו מאוד חשוב נכון, לדור, נכון, נכון. הדור הוותיק. העובדה ששירים כמו Friends, ומורנינג Friends, בעיקר, בעיקר אלה הם שירים שעדיין שומעים אותם היום, והם נכון. נשמעים יופי, הם נשמעים פופ, נכון, מהוקצע, מלוטש כמו שצריך, מופק מצוין. נכון. עכשיו, הזכרת את אייב אורדשובר ואת טוני פרייס, שכתבו כן. את רוב השירים, כן. עכשיו את, את זה. את דייטיים, נייטיים, כתב מייק האג. Hey. כן, זה המאפריד מן. כן. דקת מאפריד מן. זה גם סיפור איך זה הגיע אלינו. Uh, אבנר רוזנבלום, אתה זוכר? אלה hey, ברור. מגלי צהל. Uh, יום אחד הוא קורא לנו ואומר, חבר'ה, תקשיבו, יש לי פה תקל... תקליטון שקיבלתי ורוצים שאחד מהלהקות, אולי מישהו ייקח ויפיק את זה פה בארץ. אמרנו, מי אלה? אז הוא אומר, יש לה קו בשם המאמפרידמן, וידענו מי היה, שמענו, מאמפרידמן, בום, אבל היה להם להיט, לא אחד גם. הא הא, סדק להו. נכון, הליצן, כן. והוא אומר, תקשיבו לזה, ואם בא לכם, אז בואו תיקחו, הם ישמחו מאוד שאחד מהלהקות פה בארץ ייקחו את זה. ולקחנו את השיר, וזה הפך להיות גם להיט, Daytime, Nighttime. בצדק. נכון. ואחר כך היה לנו קשר איתם, כאילו... והם עוד פרגנו. למה שהם ביצעו את זה בדרך שלהם, אנחנו ביצענו את זה בגרסה שלנו. והנה הקלידים של יש... אייב שם. לא, ברקע זה הקלידים של אלדד שריים. וואלה. בהתחלה, ועכשיו זה אייב. אוקיי. אלדד התגייס לצבא. ואז חיפשנו ונפל לנו אייב, ואייב בא עם ההמונד. הלהקה הראשונה שהיה להם המון עם לסלי זה אנחנו is... הוא הביא את הצבע של ההמון טוב, אז עכשיו אני צריך לנזוף בעוזי, כי אתמול אנחנו, כאמור, היינו בהופעה, והייתה הופעה יוצאת מן הכלל, והקאברים שלך לג'ו קוקר זה פשוט יוצא מן הכלל, ואתה צורח כמו ג'ו. כן? אבל עכשיו באה נזיפה, לא היה אפילו שיר אחד של עוזי והסגנונות אתמול. נכון, נכון. Uh, זה, זה נכון למה שבמקרה uh, הזה של ה, קודם כל האומנים שהיו איתנו, אני רוצה לציין זאת שהיו לנו אורחים, היו לי אורחים כמו מני בגר ושרי וגם אם הייתי יכול לשיר שיר אחד, לא היה מקום אפילו להכניס את זה התביית יותר על קוקר, ואז השירים שלי בעברית. אבל מה שאני מבטיח זה שבהופעות הבאות, גם רכבת הבוקר, גם פרנדס, וגם דייטיים, נייטיים. מגיע להם את הכבוד שמגיע לשירים האלה. כן. למרות uh, טובה. אחרי שנזפתי, אז גם נפרגן, כי לפני כמה שבועות אז אי, אתה התארחת במופע של, של ה-60's. נכון. ועשיתם את זה. ושם הם ביקשו כן. כל כך ממני, עוזי, אנחנו חייבים לעשות את רכבת הבוקר ואת Friends. אתה חייב לתת לנו את זה. שמע, אני אמרתי לאמירה אתמול, כש-Out uh, of the blue, אתה שלפת את uh, A White a Shade נכון. אמרתי, זה, אמרתי לה, אמירה, זה, זה שיר מסובך. נכון. ואתה צלחת אותו... זה שיר שאתם אה, שרתם כשהייתם עוזי והסגנונות. גדלס עם הדברים האלה, כן. אתם הרי שרתם גם הרבה קאברים, נכון? כן. אז... לפני שהאלבום כן, הזה יצא, כן. התחלנו לעבוד על אלבום של עוזי וסגנונות. כן. שרנו המון קאברים, ברור. ואז אנגליה, שהפלגנו לאנגליה עם האונייה, והגענו לאנגליה. המורנינג התקליט, טריין, התקליטון, התקליטון, יצא בלונדון, באנגליה בכלל, והזמינו אותנו, באנו לשם, והמקום, אתה פתאום מבין שאתה שינית לגמרי את עניין הקאבריות לגבי האלבום שלם שיש לך עם שירים מקוריים. כן, אתם עשיתם צעד אחד שהוא... Uh, משמעותי מאוד בחיים של כל uh, להקה או, או נכון. אומן. זה לעבור מלשיר שירים של אחרים, לשיר שירים שלכם, אורגינליים. עכשיו בעצם אתה קצת עושה סגירת מעגל עם המופע הזה שלך. כל הזמן. כמו עם ה-60, זה גם סגירה. כן. הם כל כך הרבה ברור, אז אנחנו נעשה זאת. אני אורח שלכם. אבל זו סגירה להרבה מאוד דברים, וזה הזמן, הזמן שלי גם. באמת להכניס את מה שבא לי, מה התקופה שלי. אז עכשיו, שון, נפתח לך מיקרופון, ותספר לי על התקליטון שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו. את זה עוזי צריך לספר, כי אני... אתה הבאת. אני הבאתי מהרדיו. קודם תגיד מה הבאת, ואז... מצאתי פעם ברדיו, אמרתי את זה מיוחד, הבאתי. אבל אני זוכר שזה מ-77, לכאורה אחד משמונה שירים שהיו צריכים להרכיב, להתחיל להרכיב את האלבום השלישי. כאילו, יש עוזי הסגנונות הראשון, יש את אלבום הסולו התכלת שכולם מכירים, והאלבום שלישי לא יצא מעולם, אבל הרבה מאוד שירים כאילו נוצרו למענו, והיום עוזי סיפר לי שזה היה אמור לצאת לחו"ל, והוא ימשיך. <laughs> אז אנחנו נשמע עכשיו את uh, ה... חודש מאי. חודש מאי, והחריקות שאתם שומעים זה אורגינל על חשבון הבית. וצריך לומר שמי שמנגן כאן גיטרה הוא גרי אקשטיין. ומי שכתב את זה גרי אקשטיין. <אז> ו... אתה מתגעגע אליו? מאוד. מאוד מאוד מתגעגע לגרי, למה ש... יצא לנו להיות ביחד בכל קריירת המוזיקה שלנו מהשנות ה-60, ו... Uh, uh, הוא כל כך כישרון, כזה ענק, וזה התגלה, זה התחיל לצוף החוצה בשנות השבעים, לצאת החוצה פתאום, לגלות את האישיות המוזיקלית הזאת, את הידע ואת ה, את הכתיבה ואת השירה גם כן שלו, שהוא בא עם כל כך הרבה הסיפור של חודש מאי הוא, אני קורא לזה התקליטון הלבן, כאילו. Uh, לדבר הזה. התקליטון האבוד. האבוד, אבל uh, אני uh, הגעתי ל-CBS בשוודיה, uh, ושם הם uh, שמעו את השיר הזה, חתמתי איתם חוזה לחמש שנים, והם מאוד אהבו את השיר הזה, את מאי או מאי, ועוד כמה דברים שזה עניין אותם, ואז הם אמרו, אנחנו רוצים... לתרגם, זאת אומרת לקחת, להפוך את זה לאנגלית, כמה שירים ונתחיל לעבוד איתך בידי זה. ולצערי הרב, חתמתי על החוזה עם CBS, חזרתי לארץ ב-77' אני חושב, או... במועדון נובמבר, חודש אחד, אחרון לפני הטיסה לשם עם המשפחה, הילדות. וכשסיימתי את הלילה האחרון במועדון נובמבר, נסעתי הביתה, גרתי בבת ים, וקרתה לי תאונה מאוד קשה. רכב פגע בי, לא בעצור, בשדרה, ונמחצתי, והרכב נשר... שלי נשרף. שכבתי בבית חולים בדונולו, ומצאתי את עצמי, דונולו הייתי מאולף, לא יודע, ללא הכרה, ושכבתי שנה. שנה שלמה שכבתי ואיבדתי גם את החוזה וגם בית וגם הכל עקב זה שלא... היית צריך לבנות את עצמך מהתחלה. מחדש, בן אדם חדש. ו... אבל התקופה הזאת הייתה מאוד יפה, מאוד מאוד מעניינת, שבין כל השירים שהבאתי איתי בתיק לשוודיה, ל-CBS, פתאום צץ השיר האחרון הזה שהקלטתי וגרי עשה עבודה וואו מדהימה וזה זיכרון שישאר לנצח גם הקלטנו שיר משותף לפני כעשר שנים אצלו באולפן והוא נמצא על אלבום שהוא למעשה כמעט ואין לו חשיפה לא הייתה לו חשיפה אמצע החיים זה שם האלבום, הדיסק, ה-CD וזה מעניין, אני אשלח לכם את זה, שיהיה לכם. <אנ> אנחנו לא הולכים כאן בסדר כרונולוגי ואני חוזר עכשיו ל-1974 אוקיי <אנ> וב-1974 אתה מוציא את אלבום הסולו הראשון. אלבום ראשון, עד, וי... כן. עד אז עשית את עוזי וסגנונות, והיית בכפות שאנחנו עוד מעט נשמע שיר, והיית באל תקרא לי שחור. נכון. ואז הגיע הזמן ל... לאלבום ראשון ב-CBS, טלמה אליגון כתבה הרבה מהשירים כאן. וקובי אושרת. כן. וקובי אושרת. וזה... האלבום מצליח מאוד, ואתה, אתה להיט, כן? כן, אני זוכר כן, כן, לא, אז לא, מקום ראשון, באותו שבוע בשני המצעדים העבריים. כן. היו להיטים, היו שירים יפים שם, של התקופה של דאז, וילדונת, ושזה נכתב, יש סיפורים סביב הדברים כמובן, וכמובן ה... הדבר שהוא לא פוסח שום מלחמה, זה תחתונים וגופיות, נכון. אין לך מה לדאוג. אגב, פה, לדאוג. פה, פה, פה אנחנו חייבים עכשיו לשאול שאלה. בלעיתון, אז, כתבו שבעצם הוקלטה גרסה ראשונה, שהרדיו לא רצה לשדר, כי היה שם משהו עם נייר טואלט. נכון. עכשיו, אני שאלתי בזמנו את טלמה אליגון, שהייתה פה, והיא אמרה שהיא לא זוכרת שום דבר כזה. זה מתאים לה. אז בוא, let's put the record straight, מה היה? מתאים לטלמה. הסיפור הוא כזה שקובי הלחין את הלחן, חזרנו ממשחק כדורגל בהפסקה במלחמת כיפור, היו לנו הפוגות תמיד של יומיים, ואז או שאתה באפריקה, מצרים, או שאתה נמצא בצפון, בסוריה וכל זה. אז בדרך הוא אומר לי, עוזי, אנחנו הולכים להקליט שיר אד, עם סי.בי.ס ומלחמה, וטלמה תכתוב את המילים, אני הולך לתת לה את הקלטת. נתן לה את הקלטת, הביא לה, והוא... והיא שומעת את זה, ואומרת, מה, מה לעשות עם זה? הוא אומר, מחר אני בא לאסוף את הטקסט. תכתבי טקסט, אנחנו הולכים להקליט את זה. זאת אומרת, איך מחר? וזה מעניין. היא קיבלה גלויה מאח שלה, כמו... הרבה מאוד חיילים, ומינוימניקים שלחו הכל, אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר, יש סוודר, הכל זה, אנחנו צריכים רק תחתונים וגופיות, בלי עוגות, לא לשלוח לנו עוגות. ומזה נרקם הסיפור מהגלויה. והנייר טואלט? עכשיו, בפנים היה כתוב גם כן, חסר לנו נייר טואלט. תשלחו ניירות טואלט כן. וזה, ואיך תעשה את הדבר הזה? הקלטנו את זה עם נייר טואלט. ופתאום אנחנו מקבלים מין טלפון עשיר, לא עובר. מה זה לא עובר? עכשיו, אני אזכיר את השורות שעוררו מחלוקת לפי העיתון. היה, שלחי לי נייר טואלט, הצבה על קיבתו צועד. נכון. נייר טואלט. הצבא, תראה, צבא, משהו כזה אפילו לא זוכר. והם אמרו, לא נשמיע את השיר הזה, כל עוד יש בפנים נייר טואלט, זה דבר מאוד גס, לא מדברים כך. לא מדברים על זה, כן. ואני לא יודע אם הם חיים כולם, אבל שישמעו מה שיש היום, הם יבינו שנייר טואלט זה חובה היה לשיר את אז זה צחיק. ואז נכנסת את זה מחדש. כן, כן. מחדש. עכשיו לא, אין, השיר הזה בעצם לא נקרא תחתונים וגפיות, הוא נקרא אין לך מה לדאוג, אבל כמו הרבה שירים התקבע שם, <laughs> שהעם <laughs> החליט שהוא עושה. זו מתי... <laughs> עכשיו תגיד, מי ניגן גיטרה בילדונת? <laughs> מי שניגן ב... פה ברוב השירים, באלבום הזה, זו להקה שאימצתי. בשם או שכן או שלא. והשלישייה וה... שהייתה בלהקה זה היה, המתופף היה יוסי אטיאס, שאתמול ראיתם אותו על הבמה, ואיציק ברנס הוא היה הסולן, ואבי סרוסי הוא היה בסיסט, וזה היה ההרכב. ועבדנו איתם, עבדנו איתם, שפשפנו אותם, והם קיבלו ניסיון רב מאוד מבחינת אולפני הקלטות וכנגנים, ואז הם הקליטו הרבה מאוד גם עם צביקה פיק ועם כל ה... של אומנים שהיו אז. אבל הם הנגנים, והשלישיה הזאת הפכה להיות שלישיה מקסימה, ילדים מקסימים. כולם היו צעירים מאוד, 16 כאלה ילדים. ואתמול אתה uh, שרת את זה עם uh, שרי, וגם ניגת את הגיטרה. כן. הנה, ילדונת. the <laughs> ש... בעצם כל הקהל שר את ילדונת, וגם היה אחד הקטעים המרגשים והצובתים במופע אתמול. וכמו ו... ו... שאמרנו, אנחנו לא הולכים כאן ב... בסדר כרונולוגי. ולכן אנחנו רוצים uh, לקפוץ עכשיו להרפתקה uh, קצרת ימים, מה שנקרא. Uh, זה היה ניסיון לעשות uh, מחזה מרוק uh, ישראלי, בועט. זה נקרא קפוץ. עכשיו, uh, שון יראה לנו את העטיפה. התקליט לא בפנים, כי הוא לא הסכים להביא אותו, <laughs> לא הוציא אותו מהבית. כמה שווה קפוץ? אולי אלפיים. אוקיי. זה הכל. בסדר. אז הנה, אנחנו הבאנו מ... וסנדרסון עשה את השירים. וסנדרסון עשה. עם מי וורטשוור. גם מי וורטשוור. וזה נקרא להיות ורק להיות, ופה עוזי. הוא הסולן. אני הסולן. זה לא? Thank <laughs> you. קפוץ, ספר. טוב, קפוץ היה מחזמר אה, מאוד אה, מרדני מבחינת האמירה, הא, הא, הרצון להגיד אנחנו אה, מורדים בחינוך ובמה שאתם מכירים, אנחנו רוצים לשנות. זה הרעיון. אבל מה, סיפור הכללי של קפוץ, כאילו, עד היום אני לא יודע. זה, אבל לא היה עירום, זה מה שחשוב. אבל כן, התפשטו שם החבר'ה, והתפשטו, ואני הייתי רץ, הייתה במה, המחזמר היה בקאנל-המרה ביפו, ושם בנו את הבמה, מרכז העולם הוציאו את כל הכיסאות, מרכז הבמה הייתה במרכז, ולמעלה ומסביב ישב הקהל. ושם אנחנו, אני רצתי עם המיקרופון, עם... שמו כבל ארוך לכל אורך האולם, ואני עם המיקרופון רץ <laughs> מצד אחד, צד שני, ושר וזה, והאמת <laughs> ו... וה... היא שאני חושב אחורה, עם הרצון שדני סנדרסון כתב, ואייב אורצ'ובר כתב את הלחנים, ואני חושב ש... הייתי רוצה להבין יותר בדיוק ממה התכוונו שם <laughs> הכותבים <laughs> או הזה שהיה עניין של מרד, אי-פיס או דברים, שינוי תרבות וזה של הדור הצעיר וזה היה מקורי, אבל טוב, אני לא יודע <laughs> וממחזמר שבעצם היה, איך נגיד, בשפה המקצועית פלופ, eh, 1972 אל תקרא לי שחור אגב, היינו לפני כמה שבועות במופע, מחווה לדן אלמגור, בן 90. רגע, שרו שם גם את... אתה uh, היית בצוקר? מה זה צוקר? בהיכל התרבות. Uh, לא, זה היה בפתח תקווה. אה, פתח תקווה. בהיכל התרבות בפתח עשו תקווה. עשו לו שם גם. שם עשו לו. Uh, וגם, אחת ועדתה שנשארו ממנו כמה לעיתים גדולים. נכון. אנחנו נשמע את הפחות... מבין הלעיתים הגדולים. פחות מוכר. כן, אה, וזה סולו שלך. כן. Mm -hmm. סולו לי, סולו רעותי נבון, אה, סולואים. אבל אה, זה חלק מההצגה, מה, מהמחזמר. שחורה כן. ונבע. אה, וזה מופיע גם באלגור וזה, שלך. אני רוצה להגיד שמי שכותב את, את הלחנים זה בני, בני נגר. בני ודן כן. אלמגור שכתב כן. את כל נכון. הטיליון. וגם דן היה טוב. ממה אתה מבין? שחורה ונבט. ונבט, ונבט, כי שחורת, כי שחורת, ונבט, ואותי את משגעת. כי שחורת ונבט, למראה חובר בירד, את פוסעת צעד צעד. It's beautiful To a good time A good time A good time A good time A good time And I suggest A good time A good time Thank you chanting There'll be no matter The Katte Truth There'll be no matter Thank <laughs> you. הורעת ונווט ואותי את משגעת 1972, דרך 1974, באלבום הסולו שלו. הנה שיר מ-2022, זה נקרא פרימדונה? כן, שיר שכתבתי, אה, פרימדונה, אה, גם לי גם לחן, אה, נפלה עליי מן השראה השרא, של זה, כן. וזה מסופר, פרימדונה, על הרקדנית הראשונה. בצרפת, בשנות ה-1800, רק גברים היו לבושים כנשים, והם היו מופיעים, מתאפרים וזה. היא פרצה את הדלת, אותה פרימדונה, וכתבתי על זה את הסיפור. פרימדונה. כן. But don't, here I am Maybe I'm wrong But you'll understand אדונה, ואנחנו עכשיו בעצם צריכים לומר בצער רב ו... שלום ותודה לעוזי פוקס שהיה כאן ועשה לנו שעה נוסטלגית יוצאת מן הכלל. תודה צובטת לכם, בלב תודה. קצת, צובטת קצת בלב, אבל תמיד מרגשת. עוזי, תודה. אני מאוד מודה לכם שאירחתם אותי פה, ולכל המאזינים שהקשיבו, תמשיכו להקשיב לתחנה, רדיו קסם, זה ברור. ברור פור. מאליו. <laughs> תודה לאמירה המפיקה, תודה לרובי הטכנאי. ולאורית המתוקה שנמצאת פה, של מנהלת ההפקה. ל... כן, ל... ותודה לשון שהביא לנו את הדברים שאין לנו, בין היתר את הדבר הזה. הגרסה העברית לפרנדס. פרנדס, היה כיף אה, לשדר את השעה הזאת. אני מאוד נהניתי. אנחנו נהנים תודה. גם. תחזרו בשבוע הבא לעוד אה, מעדן וניל ושיהיה לנו שבוע טוב ורק בשורות טובות. ביי.